Am zis, ce bine ar fi să se ajungă și la noi să sărbătorim aceasta. De aceea, Domnul mi-a pus în această dimineață pe inimă să vorbesc despre un subiect foarte important. Veți vedea că este foarte important pentru fiecare din noi. Și anume, fii mulțumitor. În 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, versetul 18. Apostolul Pavel spune: Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus cu privirea, cu privire la voi. Și apoi, în Efeseni, în capitolul 5, versetul 20, tot Apostolul Pavel spune mai clar, zicând: Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumiți totdeauna Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu cu privire la voi. Aș vrea să vedem de ce dorește Dumnezeu ca fiecare din noi și de ce a dat această poruncă, pentru că este o poruncă a lui Dumnezeu. Este ceea ce Domnul vrea ca să existe în fiecare din noi. O atitudine de mulțumire, un stil de viață mulțumitor. Lumea în care trăim astăzi parcă este contrar acestei voi a lui Dumnezeu. Și în momentul în care să fii mulțumitor întotdeauna pentru toate lucrurile parcă ești contra curentului. Pentru că lumea în care trăim este o lume caracterizată de nemulțumire. Caracterizată de critică. Oamenii foarte greu recunosc că cineva le-a făcut un bine. Și parcă suntem încătrăniți, nu putem și nu avem cuvinte în expresiile noastre să ne arătăm cu o inimă mulțumitoare. Hans Sein, părintele studiului despre stres, spunea Mulțumirea generează cea mai puternică energie emoțională mai mult decât orice altă stare atât pentru cel ce o dă cât și pentru cel ce o primește. Aceasta este un adevăr care în momentul în care noi îl experimentăm în viața noastră, chiar dacă nu înțelegem de ce ne simțim atât de bine când cineva ne mulțumește și primim această mulțumire cu toată sinceritatea, de ce ne simțim atât de bine în momentul în care avem capacitatea cu toată sinceritatea să mulțumim celor din jurul nostru și, în mod special, să fim mulțumitori față de Dumnezeu. Haideți să vedem direcția mulțumirii. Pentru că este foarte important să înțelegem mecanismul acestei forțe puternice care generează cea mai puternică energie pozitivă la nivelul entității emotiv-afective a ființei noastre. Este ceva care produce și stabilește un echilibru puternic în ființa noastră atunci când poți să mulțumești și când poți să primești mulțumirea. Mulțumirea are două dimensiuni. O dimensiune interioară și o dimensiune exterioră. O direcție spre interior în noi și o direcție spre exterior către cei din jurul nostru și în mod special către Dumnezeu. Nu poți să dai în exterior dacă nu ai în interior... Această inimă plină de mulțumire. Nu pot să exprim mulțumirea, pentru că condiționat, primul lucru pe care trebuie să-l facem este ca în inima noastră să avem această stare. Apoi, când vrem să dăm ceea ce am acumulat în noi, noi trebuie să înțelegem că mulțumirea în exterior are două coordonate. O coordonată pe verticală și una pe orizontală. O coordonată către Dumnezeu și în momentul în care tu realizezi în mod conștient că trebuie să-ți exprim că este de fapt o poruncă din partea lui Dumnezeu, nu pentru Dumnezeu, dar pentru echilibrul tău sufletesc, este foarte important ca noi să ne ridicăm privirile în sus, așa cum Nebucat Nețar, în momentul în care a realizat că nu El este ceea ce a făcut și l-a recunoscut pe Dumnezeu în viața Lui, Daniel spune că și-a ridicat privirile în sus și a văzut că peste tot ce există pe pământul acesta domnește Dumnezeu și și-a înălțat privirile spre Dumnezeu și inima spre Dumnezeu și a fost mulțumitor față de Dumnezeu. E un har deosebit să înțelegi și apoi să poți să-ți exprimi această mulțumire față de Dumnezeu. În momentul în care ai capacitatea de a exprima mulțumirea față de Dumnezeu în mod cognitiv, în momentul acesta realizezi ce se întâmplă pe orizontală, poți să vii să mulțumești oamenilor din jurul tău, recunoști în partenerul tău de viață ceea ce Dumnezeu ți-a dat prin el. Recunoști în copiii tăi, recunoști în oamenii cu care lucrezi în cadrul social în care tu te afli. Și poți să vii, să mulțumești de multe ori prin credință. Veți vedea lucrul acesta pentru că mulțumirea are și această caracteristică că ea este o jertfă. Vom putea și putem și avem capacitatea în momentul în care putem să ne exprimăm mulțumirea noastră față de Dumnezeu pentru ceea ce este El pentru noi, pentru ceea ce a făcut El în viața noastră, pentru Harul lui Dumnezeu revărsat în fiecare zi peste noi, pentru toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră, în momentul acesta, capacitatea de a exprima și de a reda mulțumirea din inima ta către cei din jurul tău este o capacitate mărită și poți să exprimi și oamenii primesc această mulțumire care generează în sufletul lor un echilibru emoțional. Mulțumirea este unul din motoarele Vieții noastre. Oamenii care nu sunt mulțumitori sunt oameni a căror viață este afectată. N-aș vrea să intru în detaliile acestea, dar aș vrea să vă spun, citind cartea boli evitabile, Acolo medici au studiat lucrul acesta și au ajuns la concluzia că oamenii nemulțumitori au un dezechilibru atât de puternic încât sistemul imunitar este afectat puternic. Și la rădăcinile bolilor incurabile se caută exact această situație. Care este atitudinea ta de mulțumire? Cât de mulțumitor ești tu? Foarte mulți bolnavi de cancer cu un procentaj foarte ridicat au ajuns în această situație datorită faptului că nu sunt mulțumitori. N-au această energie pozitivă, puternică, care generează echilibrul emotiv-afectiv al ființei lor. Și vrea în această dimineață înțelegând importanța de a fi mulțumitor înaintea lui Dumnezeu să cerem Domnului. Doamne pune această stare în mod plenar, în inima mea, ca apoi să o pot reda. Al doilea lucru care aș vrea să-l înțelegem în această dimineață. Să vedem în mod subțint care sunt obstacolele atitudinii de a fi mulțumitor totdeauna și pentru toate lucrurile. Primul obstacol este mândria, incapacitatea de a vedea, de a recunoaște că cineva ți-a făcut ceva. Eu putea spune că această incapacitate este generată de egoismul din noi. Mândria nu numai că este păcatul care te conduce la cădere și la ruinarea vieții tale și a relațiilor tale, dar mândria este un obstacol în a primi această energie puternică care vine de la Dumnezeu și care Dumnezeu o poruncește să fie un generator, să fie un motor în viețile noastre. Al doilea obstacol este spiritul critic. Faptul că tot timpul găsești ceva nemulțumire, tot timpul te plângi, tot timpul există ceva care nu-ți place, cu care tu nu ești mulțumit. Spiritul critic a năruit și năruiește foarte multe relații și dezechilibrează multe vieți. Un alt obstacol este neglijența și indiferența. Nu înțelegi importanța mulțumirii, ești neglijent. Cineva îți face ceva și tu nu poți să observi, ești neglijent și indiferent, consideri că trebuia să ți se facă lucrul acesta. Și lucrul acesta se întâmplă poate cu cei mai dragi din viața ta. Nu observi, ești indiferent și vreau să spun că există ceva care în mod natural se opune spiritului de mulțumire. Mi-amintesc de câte ori am intrat în casă și soția a așteptat de la mine să văd ce a făcut în timpul unei zile. Și eu, preocupat de problemele mele, de gândurile mele, mă pun la masă, mănânc și soția așteaptă. Și apoi mă întreabă, îți place mirosul din casă? E bună mâncarea? Frații mei, suntem stresați și n-aș vrea ca stresul să fie o scuză pentru noi. Suntem grăbiți și n-aș vrea ca graba să fie o scuză pentru noi. Și în timp ce studiam subiectul acesta, m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, fă-mă mai sensibil la tot ceea ce se întâmplă în jurul meu. Doamne, dăm putere puterea aceasta să observ lucrurile și să am totdeauna, în orice situație, un motiv de mulțumire și că nu este acest motiv de mulțumire, să mulțumesc prin credință. Pentru că creștinii trebuie să aibă această calitate dezvoltată față de oamenii din jur, pentru că este ceva moral, este ceva politic ca tu politicos ca tu să mulțumești celui ce ți-a făcut un bine, dar creștinii trebuie să aibă ceva mai mult. Ei trebuie să mulțumiască mulțumească prin credință. Dacă veți ceva înregulă în mod natural ne vine să criticăm, să condamnăm. Ca și creștini ar trebui să aducem înaintea Domnului și să spunem, Doamne, îți mulțumesc că lucrul acesta se va schimba. Cer puterea Ta să se exercite asupra acestei situații. Aș vrea ca Domnul să ne modifice modul în care noi acționăm în firea noastră și să pune în noi, în fiecare din noi, o credință puternică ca pentru lucrurile care nu ne convin, pentru lucrurile care poate nu sunt făcute așa cum ar trebui, să cerem Domnului și să putem să mulțumim alături de cererile noastre. Așa cum spune Apostolul Pavel, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința Lui Dumnezeu cu rugăciuni, cereri și la urmă mulțumiri. Adică pentru ce ne rugăm și pentru ce cerem să-i și mulțumim Lui Dumnezeu că El ne va da. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Și apoi, cel mai mare obstacol este nemulțumire. Atitudinea că te plângi tot timpul, ești nesatisfăcut, nu-ți ajunge, n-ai de ajuns, n-ai ca alții. Toate aceste lucruri care practic ancorează atitudinea lumii din jurul nostru, toate aceste ancore, aș ruga ca Duhului Dumnezeu să le taie din viața noastră și lucrurile de care te plângi să devină subiect a rugăciunii tale și a mulțumirii față de Dumnezeu, că Dumnezeu este Cel care va interveni. Al treilea lucru care aș vrea să-L vorbesc despre mulțumire sunt caracteristicile mulțumirii. Prima caracteristică a mulțumirii este că mulțumirea trebuie să fie exprimată. Nu trebuie să stea doar în inima noastră, ok. Ea trebuie să fie exprimată prin vorbele noastre, prin atitudinile noastre, prin faptele noastre. Luca, capitolul 17, îi se prezintă lucrarea pe care a făcut-o Isus Hristos cu zecele proși pe care i-a vindecat. Și Luca spune... Că numai unul din cei zece s a întors înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să vedeți cum a mulțumit acest unul. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ și i-a mulțumit. Slăvind pe Dumnezeu cu glas tare... Atitudinea s-a aruncat cu fața la pământ și i-a mulțumit lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să avem o expresie cât mai voalată, cât mai dezvoltată a mulțumirilor noastre. Psalmul 24, versetul 4. Poporul Israel își amintea cum veneau ei cu mulțumire înaintea Domnului. Cum înaintam spre casa lui Dumnezeu în mijlocul strigătelor de bucurie și de mulțumire a unei mulțimi în sărbătoare. Extraordinar! Niște cuvinte, niște expresii de exprimare a mulțumirei, cu strigăte de bucurie și de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. De ce bătem noi din palme, din când în când, și îl slăvim pe Dumnezeu, pentru că exprimăm mulțumirea noastră față de Dumnezeu. Poate ar trebui mult mai plenar să facem lucrul acesta, cu strigăte mare, să lăudăm pe Dumnezeu, să-L glorificăm pe Dumnezeu, pentru că El merită lucrul acesta. Apoi, o altă caracteristică mulțumirea este o jertfă. Ea nu trebuie să depindă doar de simțurile noastre, de sentimentele noastre, pentru că ea este o poruncă. Salmul 50, versetul 14. Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumim. Știți ce înseamnă să aduci jertfă? Ceva care te costă. Ceva care implică un sacrificiu. Ceva care tu dai, convins fiind că merită. Și în această dimineață aș vrea să înțelegem că Domnul vrea să venim înaintea Lui cu jertfa mulțumirii în fiecare dimineață, să ne prezentăm înaintea Lui și să fim mulțumitori, chiar și pentru lucrurile care încă nu le vedem și nu le pupăim cu mâinile noastre. Cum am putea să venim înaintea Domnului cu mulțumire, ca o jertvă? În primul rând, să petrecem timp zilnic cu Dumnezeu, în rugăciune, în părtășie, în citirea cuvântului, mulțumindu-i pentru că El ne iubește. Cu cel pe care tu ai convingerea că te iubește, timp timpul El. Nu? Ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta și să nu spunem doar în cuvinte, ci să facem în viața noastră. Apoi, iertând pe alții ca mulțumire că Dumnezeu ne-a iertat pe noi. Și Apostolul Pavel, cum te-a iertat pe tine însuți Dumnezeu, așa să ierți și tu pe aproapele tău. Dă-ne puterea aceasta, Doamne. Să slujești și să te jertfești pentru alții, ca mulțumire pentru jertfa lui Isus pe, pe calvar. Mai mult decât cuvintele. Este jertfa pe care tu de slujire pe care tu o aduci înaintea lui Dumnezeu. Să spui altora despre Dumnezeu ca mulțumire că El te-a mântuit. Să te închini și să lăudăs pe Dumnezeu. Ca mulțumire pentru tot ceea ce El a făcut pentru tine. Sunt doar câteva expresii ale modului în care noi putem să venim întotdeauna și pentru toate lucrurile, să-i mulțumim Lui Dumnezeu. Un misionar din China a primit o veste de acasă. Această veste l-a tulburat enorm de mult. Scria el în jurnalul lui că după ce a primit această veste, a început să se roage Domnului. Dar parcă norul dispărării, a și a păsării apăsa mai puternic peste inima lui. Apoi el spunea: Am încercat să Întăresc mușchii răbdării și să zic, va trece și aceasta. Dar norul nu trecea, parcă se întețea mai mult. Apoi am încercat să uit, să nu mă mai gândesc la acel lucru. Și am observat că uitarea nu rezolvă situația. Colții disperării și-au înfipt diarele în tot sufletul meu. Și spunea el într-o dimineață, în această situație disperată în care eram, am citit cuvântul lui Dumnezeu din Efeseni 5 cu 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucruri. În numele Domnului nostru Isus Hristos. Și spunea el, am început în această stare disperată în care mă aflam, la care nici rugăciunea și nici celelalte lucruri pe care le-am probat, n-a rezolvat situația și am venit cu credință și am mulțumit lui Dumnezeu și am dat dreptul lui Dumnezeu să se ocupe de această situație. Și spunea el, sufletul meu a fost eliberat. Pentru că așa spune apostolul Pavel când facem lucrul acesta, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere invadează ființa noastră dacă îi dăm problemele și situațiile noastre în mâna lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să ne folosim de această putere, de această energie degajată din atitudinea de mulțumire. Matei, capitolul 10, versetul 30 și 31. Cât despre voi, spune cuvântul Domnului, până și perii capului vă sunt numărați, așa că să nu vă fie frică. Nu știu dacă înțelegeți lucrul acesta, este un adevăr, este un adevăr. Știți că pe cap avem păr și perii. Păr și peri. La ăștia care chelesc, după ce dispare părul, se mai văd perii. E un păr foarte, foarte fin. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că până și perii capului vă sunt numărați și că nici unul din el nu cade fără știrea lui Dumnezeu. Dumnezeu folosește expresia și cuvântul din Matei. Spune că nici o vrabie, vrabie, nu cade fără știrea lui Dumnezeu. Și spune, voi sunteți mai precioși decât o vrabie. No, dacă știi tu lucrurile acestea, n-ai tu motive să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumești? Genesa 13 cu 14 Domnul îi spune Sarei, soția lui Avraam, este oare ceva prea greu pentru Dumnezeu? Problema ta poate că este o problemă grea, dar te întreb în această dimineață, este ceva prea greu pentru Dumnezeu? Doamne, dă-ne această conștiență ca în orice situații, Totdeauna să fim mulțumitori. O altă caracteristică a mulțumirii este că mulțumirea este așteptată. Dumnezeu are nevoie să vadă starea noastră mulțumitoare, pentru că în momentul în care noi suntem mulțumitori, pacea lui Dumnezeu inundă ființele noastre și Dumnezeu știe că noi funcționăm corect. Pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Să fim mulțumitori. Dar aș vrea să înțelegi că oamenii din jurul tău așteaptă mulțumirea pentru că în mulțumirea pe care tu o aduci există o putere extraordinară care aduce echilibru emoțional în ființa lor. Care de aici nu are nevoie de mulțumire? Să le dicem mâna sus. Este cineva. Avem nevoie de mulțumire. Soțul are nevoie de mulțumire din partea soției. Soția are nevoie de mulțumire din partea soțului. Părintele are nevoie de mulțumire din partea copiilor. Copiii are nevoie, au nevoie de mulțumire din partea părinților. Oamenii cu care lucrăm! Au nevoie de mulțumirea noastră, chiar dacă faptele lor nu sunt perfecte. Intenția de a face un lucru bun vrea ca tu să o observi. Deschide-ne, Doamne, ochii să vedem aceste lucruri în jurul nostru. Apoi, mulțumirea trebuie să devină un stil de viață. Nu ceva sporadic, când ne amintim. Trebuie să devină o caracteristică a caracterului nostru. Să avem un caracter mulțumitor. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 6. Negreșit, Evlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Este o valoare extraordinară. Haideți să vedem beneficiile mulțumirii. Primul beneficiu al mulțumirii este că te face fericit. Nu vreau să pierd acum pentru timpul pentru că să definesc ce înseamnă fericirea, împlinirea plenară a ființei noastre. Dar mulțumirea creează această împlinire plenară a ființei noastre. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în proverbe 15 cu 15, cel cu inima mulțumitoare are un ospăț necurmat. Aleluia! Un ospăț care nu se termină, cel cu inima mulțumitoare. Apoi, al doilea beneficiu foarte important, Mulțumire. atitudinea de mulțumire, este o binecuvântare pentru relațiile noastre. Relația cu Dumnezeu și relația pe orizontală cu oameni. Dacă tu ești un om mulțumitor, oamenii se îngrămădesc să fie în relație cu tine. Doamne, așută-ne să-i apropiem pe oameni de noi, nu să-i depărtăm. Apoi, un alt beneficiu, este că mulțumirea îți aduce un mare câștig. Așa cum spuneam citatul acesta înainte, a fi mulțumitor este o valoare extraordinară. Să ai un om mulțumitor în casa ta este ceva extraordinar. Este o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru viața noastră. Cum putem să devenim mulțumitori. Primul lucru, amintește-ți că tot ce ai și tot ce ești, l-ai primit. Că nu tu ești sursa, că tu ești beneficiar. 1 Corinteni 4,7 Ce lucruri ai pe care să nu le fi primit? Iacov 1,17 Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit vine de la Tatăl Luminilor. Aleluia! Ajută-ne, Doamne, să vedem lucrul acesta și atunci starea noastră de mulțumire va fi la subiect și vom fi susținuți în această atitudine. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem este să evităm să fim nemulțumiți, să ne plângem și să fim critici. Să încercăm în mod conștient să ne punem anumite limite și să spunem n-am să mai scot din gura mea, n-am să mai bombănesc, n-am să mai exprim criticile mele, ci am să mă rog cu mulțumire, crezând că Dumnezeu poate să schimbe. Am să vin înaintea Lui Dumnezeu și numai în felul acesta vom reuși, dacă noi vom fi străjerii noștri proprii, să nu fim nemulțumiți, să nu ne plângem tot timpul. Și al treilea lucru foarte important este ca să ne disciplinăm zilnic. Să căutăm să fim mulțumitori, totdeauna pentru toate lucrurile, apostolul Pavel spune căci m-am deprins să fiu mulțumitor. În 2 Coloseni 3, 7, spunind, sporind în credință cu mulțumiri către Dumnezeu, să sporim de la zi la alta să se vadă o creștere a noastră în domeniul acesta. Permite-mi în această dimineață, fortuit de timp fiind, să spun câteva întrebări în urma acestui subiect. Care este stilul tău de viață? Ești mulțumitor sau nemulțumit, plângăreț și critic? Învinci tu obstacolele care stau în calea mulțumirii? Te lupți tu cu ele în mod conștient. Vrei să le depășești aceste obstacoli. Exprim tu în mod corect mulțumirea ta prin vorbele tale, prin atitudinile tale, prin faptele tale. Și ca să înțelegi în această dimineață, pentru că la adulți vom discuta lucrul acesta mai pe larg, Aș vrea să spun câteva întrebări ca să-ți dai seama în rugăciunea, determinare, dacă va trebui să te rogi pentru ceva concret, pentru viața ta. Verifică-te dacă ești mulțumitor răspunzând la următoarele întrebări. Despre ce vorbești adesea? Despre binecuvântări sau despre dezamăgirile tale? A doua întrebare. Ești unul care te plângi, ești nemulțumit de circumstanțele din viața ta, de cine ești și de ce ai? Trei. Ești tu mulțumit cu tine însuți sau ești nesatisfăcut chiar de tine însuți? Patru. Te simți confortabil să evidențiezi ce au făcut alții în viața ta sau treci cu vederea aceste lucruri? 5. Mulțumești, mulțumești celor ce fac ceva bun pentru tine sau consideri că este datoria lor de a face acest lucru? Fără ca tu să sizezi și să-i exprimi în cuvintele tale. 6. Ce zic cei din jur? Ce zic cei din jur despre tine? Ești un om mulțumitor sau nemulțumitor? 7. Ce spui tu despre tine, însuți, răspunzând la aceste întrebări? Ce nevoi sunt în viața ta? Vrei tu să schimbi stilul tău de viață? Înțelegi tu importanța mulțumirii? Joi, așa cum soția exprima, în calendarele unora dintre noi apare această zi ca ziua mulțumirii. Și apoi urmează patru zile în care poți să-ți exprimi mulțumirea ta. Cere Domnului până atunci să-ți dea cuvinte, să-ți dea atitudine și chiar fapte prin care să-ți exprimi mulțumirea ta, față de Dumnezeu pe verticală și față de cei din jurul tău. Dacă n-ai avut putere până acum să lupți cu obstacolele, dacă n-ai înțeles beneficiul mulțumirii, acum înțelegi și în momentele care urmează vei avea posibilitatea să vii înaintea lui Dumnezeu și prin credință să declari de astăzi încolo, Doamne, eu sunt un om mulțumitor. De astăzi încolo, vocabularul meu se schimbă, atitudinea mea se schimbă. De astăzi încolo, oamenii din jurul meu vor vedea lucrul acesta și la întrebarea: Cum te văd cei din jurul tău? Vei putea să răspunzi: oamenii care au venit la mine au rămas mirați de atitudinea de mulțumire pe care o am. Frații mei, stimați creștini, am fost crescuți în această atmosferă. Suntem produs al acestei lumi, dar noi decidem o schimbare în viața noastră. Și aș vrea în această dimineață ca Duhului Dumnezeu să te călăuzească în această rugăciune și tu să crezi ceea ce te vei ruga înaintea Domnului. Și apoi să mulțumești Domnului, pentru că El îți va da capacitatea de a declanșa această putere deosebită care aduce binecuvântare în viața noastră și în viața oamenilor de lângă noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu cu o inimă plină de mulțumire. Aș vrea să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem lui Dumnezeu idei, creativitate ca să putem să exprimăm și să dăm din sufletele noastre mulțumirea pe care Dumnezeu o va implementa în noi, în cuvinte, în atitudini și în fapte. Haideți să intrăm în această rugăciune înaintea Domnului!